פרק כ"ל ומשה היה רועה צאן יתרו, חותנו כהן מדיין. וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורב. וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. ויאמר משה אסבו רנה ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנא. וירא אדוני כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנא ויאמר, משה משה, ויאמר הנני, ויאמר, אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. ויאמר, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. ויאמר אדוני, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיטי והאמורי והפרזי והחיבי והיבוסי. ועתה, הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. ועבדת לך, ואשלחך אל פרעה, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה, וכי אוציא את בני ישראל ממצרים? ויאמר, כי אהיה עמך, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים? תעבדון את האלוהים על ההר הזה. ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם? ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה, ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אדוני אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם. זה שני לעולם, וזה זכרי לדור דור. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, אדוני אלוהי אבותיכם, נראה אליי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב לאמור. פקוד פקדתי אתכם, ואת העשוי לכם במצרים. ואומר, אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והפרזי והחיבי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. ושמעו לקוליך, ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים, ואמרתם אליו, אדוני אלוהי העבריים נקרע עלינו, ועתה נלכה נא דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה לאדוני אלוהינו. ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, ולא ביד חזקה, ושלחתי את ידי, והכיתי את מצרים בכל נפלאותי, אשר אעשב בקרבו, ואחריכן ישלח אתכם. ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון לא תלכו רקם. ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב וסמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם, וניצלתם את מצרים.